الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه التقياء اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من ده نبی علیہ السلام سلسله کې مونږ مخکي بیان کيه د شق القمر چې د نبی علیہ السلام معجزه وا په یو ټوټه شوی وا دا غي او بل د حبشي هجرت او د مشرکین او د اې د ناکام او د کوشش خدای ناکام و نامراد واپس کېدل دین په یاد یو بل واقیا په خښه ده چا غیتا د نبی له سلام سره دا غا خاندان سره یو بې کارت شې وې دي سوشل اقتصادی کارت اقتصادي پابندي بلګېدلې و او قريشو مکه والا د نبی عليه السلام او د خاندان خلاف یو ظالمانه معاهده کړی دا یې سبب وجهه جوړ شو چارکلا یوخو په حبشه کې مسلمانان و تا زمې شو دیم نجاشی په دربار کې د جعفر رضوانو او اعزاز اکرامو او د مکه سفیرانې نامرات واپس ورن مدین دي غسش تم دلتا حمز رزی الله تعالی نو عمر رزی الله تعالی نو اسلام رول دای <coughs> په اسلام رول سره مسلمانان مضبوط شو اعلانیا حرم کی منز دارنګ مسلمانان دعوت تیز شو او اسلام اسلامه اسلام دعوت او توحید دعوت رستا روزا فريد بل طرف تا دوی دا نبی علیہ السلام دا مرگ او د قتل او دا شہادت منصوبی جوڑو لے. او ابو طالب دا دیدل کلا ابو جہل پہ دا گھٹ گزار کئی با نبی علیہ السلام او مرزیلان ہو دا اسلام نمخ کی طور را غشت دا نبی علیہ سلام بسی را روان دی وقبہ ابن ابی معید نبی علیہ السلام په مریم مبارکه کې صادره شوளோ اطول حالاتنا ابو طالب خبرې ده سداوی زد حسد غصہ زیاده شویل ده قتل منسوبی دی بل طرف تا ابو طالب چې دو قتل صدیقو د د قتل منسوبین جوړیو مو طالبیم ټکړې و چې تې مونږ د احپنرو ارارا کو مونږ دې په بدل کې ده بل الک درکو ابو طالب خدا غی جواب ور کرده و خدا خطره ور سروه چه اسه نه دا ساڑه اونه محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقل خپل خپلوان راوان کرده چه پایی که بنو حاشممو او بنو المطلبمو بنو المطلب حاشم او مطلب دواړه رونه جنه ده ده ده اولاد ده ترزامن ده ده دوی رونه دا بو طالب او دترو نو زمنده ډیر اونه کړه دیتې دی وی چې زپه دې الکی اریګم او دا سمره د بیغارته او د بیسته خبره ده چې دې دې زمون د قوم یو سړی مطالبه مونږ نکي چې دا مونږ تراکه او دا مونږ وښنو دا سمره لید شرم خبره ده او د بیغارته خبره ده ابو طالب دې راز چې مونږ یوش شي چې دوی زمونږ د سړي د قتل منصوبه جوړی نو مونږ به د حفاظت کوو او زمونږ قوم څړل نو وي السلام الله دا حی کارو ته همبر حفاظت په دې طریقې کوو دیني ابو طالب مشرک نه ایمان نه وروړي اگر چې نبی عليه السلام سر معاویل دې دارن ددفل عزیزان تروران دیم دلตะ د ابو طالب په خبره په غیرت کې راوستل او وی ټوله اتفاق وکړه ته وی داسنه کېدې شي چې زموږ سره وي وځي موږ به حفاظت وکړو په دې کې د نبی علی السلام په قرانه کې په دې ړونو ترونو تر بورانو کې سلف مسلمانانو نو اکثره کافر دي مشرکین ایمان نه وړه بس دې اتفاق چمو بده د سړی حفاظت کوو د نبی عليه السلام په دې کې ابو لهب بې اپشاش او ځپک نه ناغه پدې معاهده کې او په دې جره کې شریک نشو قریشو سره مرګ شو او نور د نبی عليه السلام خپل ترونه ترونو زامن تربوران دایو یوش بنو هاشم او بنو المطلب دادوارد کله چې مکه والو قتل چه دا ابو طالب خوپده نبی علیه السلام بانده و لار سکه چه را پسیر تل قومی اوک تل قومی زمون خلاف قدر او دا غدای فازد دی پریشان شو پده باندې او دا دی دا پارا دی دا غدغد سرداران مکین بحرو و تل ده او زدک خداوه چې ده بوجنو پریدو یه نا فرازه یا گل فیصلو ده ده پاره ده مکینه با حروت المحصب و دوی محصب حجله چه کم خرکتلی وادی محصب دیتنان تا با نوی نوم عزیزیه بیدی که کم خرکتلی ده عزیزیه علاقه چه ده علاقه مناتنیز دیده او دیتا خیب بین کنانا او محصب ده دوار نمونه ویل که داغه دې دا کی دوی خپل اجتماع کړه چې ارګه او یو دا خپل خپلوان مراجا وکړل او دا پیغمبر دا محمد صلی الله علیه وسلم همنګ تنرا کوي چې موږ یې قتل نو دا سی شذا قوم یوشو نو موږ تمام قریش یوش او دیشربا بیکار پک موقاته ابو خپلوري عزیز و تر برو علی باو سر نپا رو روائی باو سر ختمکو نودتی خلاب دا جرگاو کڑا او د سره قط تعلقوکو یو قسم سوشل بائی کارٹ اقتصادی پابندی پیوڑا گوه نه نصب ان دنیا کی دیگا نا چه احل کفر ننم چرتا دا مسلمان خلابی یا د و مفاد و خلاب سوگوری نوزر علکو اقتصادی پابندی پیو لگا امریکنن سوام داسی کئی اقتصادی پابندی آنے و لگا بارحال متفق شو او یو کاغاز روغس او دا معاحده پا کیو لیکلا اگا صحیفه کے سلیکل کڑی دی خود دا کاغاز سچا لیکا اکاتب ناغا سو کوئی نمی منصور بین اکرم ده سیرت نگار وی او سو کوئی بغیس بین عامر بین حاشم بغیز بغض والا که نا یعنی اصل که ده مبغوظ ده نا اللہ بغض بخته نو هغه لیکل ده اکڑت نبی علیہ السلام ده چپتو لگی دا نو نبی علیہ السلام ده تخیره اکڑت الله دې دا ګوته ولا سونه شرکی نن تا څوشه دې سړی لا سونه لاس او ګوته شرکی چې د مسلمانانو خلاف دا سي غلط لیکلو ماحدو لیکلا بهر حال دا موحدای چې کومولی کلا نو پدې کې صدا خبرې وي یو خبر اداوا چې دې بنو هاشم او بنو المطلب د نبی عليه السلام د قوم سره الله يقفل من بني هاشم قد دیر دا صلح قدير رسول هموږي پيش کې شو کې نو صلح باندې کو صلحه кат نه بس ټول قريشي وشي دیم دا چې ولا تاخذهم بهم رافته حتا يسلموا للقتل کدي باندې هرنګ سختی راش لوگي دنده تکلیفونا نو موږ په ذرههم شفقه او نرمينا کو ترسو چې من تا محمد رسول اللہ صلی قتل لحوالے کڑی نی او بل دا چې با اللہ یو ناکحوهم نکا بنو کو نور خور بنو ارک و لا یو بایعوهم خرید و فروح و سر نکو و لا یو جالیسوهم با مجلیسونو کې با سر ناستا پاستا نکو و لا یو فروبرامونو غم خاده کې با سرنا شریکیو ولایت خلو بیوتا هون ده دی ته تا بناورزی ولا یکل مومو خبری من بسر نکو دا پا بنده پیولو خرید فروخار سا پا بندی شو مشرکینو داما حده چولی کلا ټول بی متفق شو او دی بیاروڑا او بیت اللہ که کعبه که دن نزوڑن دکت نکتا د دی مرکز ہوزیو دا د نبوت تقریبا وم کال دی وي د ابن حجر اسقلاني د قول مطابق او یکم محرم د شيه دا محدا وکړو دغه غلطه کعبه کې سولنه دا تقریبا په اختلاف د روايات د سيرت نگارو دو کال یا درې کار بایکاټ سوشل بایکاټ او مشهور به درې کار درې کار د دې سردا بایکاټ شوه د دې دو کالو دوران کې ډېر حیوه حیوه واقعات د ظلم د زیاتې شوه هو یو تاریخی خبر اور کې دا دا چې دغدغې بایکاټ دوران کې چې کلا دې سره بایکاټ شوه او دي شابهي طالب وتوي پای کې محسور نو دغه دوران کې او دغه ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله پیدا شوه عباس رضی الله ابن عباس رضی الله عنه دوران کې پیدا بل هره له چي دا, دا ماحدوشو نبي عليه السلام او خاندان ته پتو لګی دا چمن سر خو بایکاټ ته تعلق ختم شو خرید او فروخت ختم شو ناصفه ختمش غم خالي ختمش اوس سوک ابو طالب خو خيار ښړيو اوی ټیک دی چې بایکاټ خیره سراو کو خدا او حاصل دی پیغمبر دا وجلو د لپاره منشوبل نه پدی بایکاټ کې وزمو خبر او سوق نه وریو د سړی نه وړه زوږه شي سچولو د پل خاندان راغون کو قوم خپل خاندان ام دغ بنو آشم و عبد المطلب دوی تیوی دا شکو چی دی مکہ کی نوز مکین لگ بحروز دادی خار عبادین دکتل محفوظ نیو نو ددوی عبای غر کی او دروا دی مکہ کی غر ده دادی بنو آشم ابایی او ویراست که دی غرون و خلکو کی غرون دا قوم و دا خاندانی نبایی که درو او اغد دریت دویلار چه اغا مشور دا پش شعب ابي طالب باند دا شبی ابي طالب تر او سفوره وره وره وره او, او زیده سرکون و ملکون و غرون ووال رو وره نو دیو سوکالو که ختمک دا دا سیده چه دمیناو دا مکه تر منزه او ته یو خوله ده دغه طرف ته او داسې درو طرفونه باندې ګرځې داسې ګولای شان کې ده راړه او قوم دې ګرځې دې قوم ته لا ګرځې دې قوم صرف د مخې کولول نو د درو طرفونه دې محفوظ او چې مخې نه سوکرایینو په تبارات عليک دې ته شبیه دې تعلیم طرف دراړل او التا دا ټول خاندان د غلطه دیرو د دې دې سينه بهر نشو ورته خریدو فروخ وسرچانه کاو رم خادي پاتې وا ډېر لوګي فقر سخت حالات ته دی باندې راځ تر دې pore چې دا خوراک سکاد سبنه می لاوي دليو په خرصولنا اसेच وسرو وختم شو ترې کال د بیر له عمر دې نبيان پاڼه وړلې چرته ځړې مشکیزه او سرمنه هغه واپس وبو کې خپل کول را خپل کول وګړل د سخت امتحانات په را ځکه مسلسل ډېر کالې ډېر لوقته ډېر تکلیفونه ورسې دمربا کېدل چې دا اشهر الحرم چې ورته وي دا سلور دی د عزت د عربو و پمنسکي د احترام وي د دې خیال په سات کې جنگ بشورو جنگ بندي به کولا دشمن دوی ورکه سنوي دا ذلقعده او ذلحجه او محرم او رجب دا میاش دیو وغځومره کول چې په دې وروزه کې وبهر وروت مزسان لږه ساخ وا دی خو او په دې کې به خپل دعوتم بار جاری ساتل نبی عليه السلام او خاص کر مسلمانان او په دې موقع چې به کم حجیان راتل نو ایسرمه د نبی عليه السلام ملاقات جاری خو نور دغه پابندای دا حالات سخت تکلیفونه پیراغلی په دې درو کالو ترده چه وی ده دوی ده خزو ده ما شمانو ده لوگو تندو ده وچه نچه غی سره بخال کو باراو ره ده نس حالات دی. دیر سخت حالات دیر شوی دیکه باز مشرکین دا سیو ده عربو ده مکی چایی دا سی پت پت ده نبی علیہ السلام ده خاندان سر دعوان کاؤ قوم او کنن چر تسوک لر عزوزان تر بران ما ما خیلا و غیر دا سی خلق اغیبا خپکی دل پت بڑ بیدی سر ستاون سیو شیبل شیبل روڑل پدیکی یو حکیم ابن حزام دے رضی الله تعالی دے روستو بیا مسلمان شوید دا غٹیم کلا مسلمان نو دا دا خدیجت القفرار رضی اللہ نو روار دے دے ترور ده نو دے دغه پټ یو شی بل شی دی پرور لرا لایږي یو ځل سه خوراک سکا کوس غلم لرا روانه کړې وا او د شپې ټیم کې وړه د شهاب ابي طالب چې دابا نبي عليه السلام او خدیجه کلبره لورک دا بجهل بيمان غړځيو کنه د بسارنه کولې چې سو خو له سو کوډی نه اصل سره ونه خدایو کنه د دشمني او د زده دا وينات د چرتدې شپې را روان شوه د اتفاقي دا بېمان ابو جهل ولړ د کتلې لکه سکے د چرتدې او چرته او چرتې اورې معلومي کې تا د محمد لدا او د هغه مرګر له روان کړي حکیم بن اعظم وته وي چې دا زغپل ترور لوړ ابو جهل ورته یې نبا وړي قسم پالا زبري مکه خلکو کیو شرمو کدا کار دیو عزت کوم دې قوم قوم در پسې را پاسو په دې کې جنگ تو تې مې مې خبري یو بل مشرکو ابو البختري اپې چړتا راي اخلاصه ملاسه کو وته دا څه چللې وی دو ګره دی چې دینو نو التا خوراک او تعامودي ناغو د و توي حکیم نه هظام چې دا خپل ترور لور اغه وته پرې دم له خپل ترور دی ولی خبره پس بری کہ ابو البختری او ابو البختری او ابو جہل فقبل مانسک په باز یو ولته سکنزلی بده رده وکړه ابو البختری غوسه شو او دو خيو داسې اډوکې یا جام وغيرها غیر ابو جہل پیو زخني ابو جہل دډرې بده ردی یو د دې طریقې سره اغا په دې خبره کې نه کام درنګ په دې مشرکینو کې یو بلو حشام بین عمر العامری دبم دا کار کاؤ دا شبی وی دا سی شب بی طالب تا سو خوراک سکاک ورولو دبا دا سو کو چی پو اوخ وانده وی غلم علا خوراک مراک واشاو او چی شبی شب آبی طالب تا با ورنیز دیشونو دا لره نوی اوخ نواگه ماگه لرکڑه او دا سی او وی وقاقه تا رب تا بزدیبت دی خواشو چی مشکین وی نوی اوخ و دن نورالا دا څه پوښتل دغه سي ډېر داسې واقعيات چې بازو خلکو وبړديله یو شی بل شوړو خو حال نبی عليه السلام او داغه په دې قوم او دا په مرګرو دغه سي صف حالات تیرېدل البته دغه عاشر الحرم کې بتیزان داسه فادې فواغ است او مکیه ته خللینو شو کومکیه ته خلللم نو مکیه علاوه په پاشور الحرم کې بنخر سول بایکاټو ددي به د مکی نه بهبحر لاړه هلته نه زنان سهغللهمهله یو شبل شووا دی مشکو م سکل د ته چې پتهولله چې دي خو بارو انټ نه ځان لغ ل وي کاافله به را خدا چې بازارونه نو کاافې ته به انتظاب نو کاافلی چې او بار را تللی ایمان به ایمانومنډه انته دلس مثلن دلس سر رو پو شو دی په پله شلغې ته به اریډ ک دا چلوونه بیم کوبار صورتت پدې طریقه باندې د سختي تیرې ده الله رب العزت بیا د دې مواحدې د ختمولو تنظیم او دا انتظام الله په دو طریقو سره یو سمشریکین الله را پور تکل چې لا اسلامي دغوه کې نو روړې اې د خلاف جرګې مارکه شروع کړي چې دا خټېر د ظلم او د زیاتی مواحده ده په ځمږ د خپل قوم خلک دې موږ سره زیاتې او دین په دغه موقع الله رب ال عزت د نبی عليه السلام یو معجزه مخکاره کړ اغه تحریج کملي کلي شو بیت الله کې باغ الله وینه اختکل لگا دین او اخوا برحال وقدا سوا چې په دې خلکو کې یو مشرک رځ دا وخت ایمان نه دروړې روست بیا اسلام دراغله هشام بن عمر بن ربيعه العامري دبه د شپې خوراک امرسو بس نرم زړې څاړې وګنه نور مو شه کو دئ ورځ زړکی راغلم چې لكه تاسو ظلم نه د دې خلاف پاسې دل غوړ دبه ترکه مه پورې دا غریبانه اند غلطه په دې شابه ابي طالب کې بندي او خوراک ښکا کو دما شمان او خو د سړو سربې ظلم زياتې کی د دوي چې دا خود زياده تیر ډېر زياتې تړه ورځې د ظلم خبره ده شدا بنو هاشمو بنو المطلب د دې لوګي نمرې دا فیصله زیاتې د ظلم نو د سېوکو چې دې خلاف سکار کولو غواړي و د سوچو کو په دوي چې الکدا غوځي اوازې مو ټول قوم دیند قوم د ټول قوم مقابله کوي یو کس نکی راشه ځان له مرګ لري پیداګ یو بل پسې وراره زحیر بین ابی امیع المخزومی دم لا مشرکو او دا دا بو طالب خورایمو دکه دا, دا بو طالب دا خور یا دا سی دا تر دا لور ترور دا سی زویو خو سیردنگاروی چه دا خپل خورایوی دا دا خور و آتکا دا عبدالمطالب لور و دا غیصویو دا نو دا خورایی کی دا پسی ورگ خو دا دوارو بیا روستو ایمان روڑه ام دے زوہر روڑے دے فتح مکہ کی او ام دے حشان بین عمر بین ربیال حامیری دوڑی ایمان روڑے دے او داقا وقت کلا مشرکان د دا پاسی ورہ غیر پسې پاسی دتا وی ارزیت انتا کل الطعام و تشرب الشراب و اخوالو کا بحیث تعلم تر دماتو آیا دتا وخی چتا دے خوری اسکی مزید اکے او سما ما خيله یاده بشي د لوګو تندو وخت دی ری جن دی ری یار دا خو صحیح ده چی غلط خبره ده خود سوکم زه خو یو سړی وای حک انما انا رجل واحد یو سړی من زه بسو ټول قوم هشام بني عمرو ورته وې په دی کارمانې خو خفه که نه پ پوه شو لکه سړی خو د کو و عرب دی روخیا سړی ته ړه را دم نهوي اول نو یو ته بلتهه معلو کوو نو بیا بیا ته خبره وو چې معلوو چې راشه دا خو پهې خفه دی نو د ته چې داسې نه کوو چې دې خلاب پ او ته یو کس بهو د زما مګری سوو دغ دو به ته و چې ز به د سره شم شو ز به د مګې شي نو یر وورته بیا و چې نه په دوکسنی کېږي ډیر کسان پهک په یو دوم نه کېږي نو داسې بهکوو ینا راجلثال یو دریم سړی ل ډول وواي او دا هشام لاړ یو بلکس پس مې عادي دا مشر وه. نو هغه را وره هغه ته ونده او کی دا را چيدا بنو هاشم دا د زموږ او دا سیوه ته دا څو نه نرمه خبره اترې وکړي شوګره موږ ما ذکر وګي پدې کې دا څومره لوی ظلم او په ظلم کې موږ لګي عمر غريشي نو مته بیني عادي ورته وایي چې زه څوک هم ځو یوازې کاڅه هي شام ورته وې شي ملګری دشتکه وی څوک د زه هه نه بل بل زم نو یو څلوره منفقار او ایسې د لال ابل البختری په څیر اګه سانی معلوم کړیو کنا چې د نرم زړه دی یا داسې سو واقعيات شې وي په څیر ورته اتم د کی څوک امورتې زې आवाज دی او یکسان د سرشتوي سوګ دی دا موتمبن ادي دې زه هر دې زیمه او دا کسانه اورتینه یو پینزم قسم پکار نو تلې دې بیا پینزم په زمايه ابن اسود ابن متلب ابن اسد دپس زماه پس, پس اته دا ټوله <تصفيق> کی سکړه اما ای ز اواجه وتنه دا کا څنګه شته بس دی تقریبا 5 کسان دا 5 چې تیار شو دیو او دلال د مکه کې یو محل د بهر د مکه د دې حرم و غیره نشاته اغیتا حجون للا قوي حجون دا معللا چې پکې را قبرستان د غزه د دیلار آلته یو لوزه اتفاقو کو چې دا کم کا غزلی کله شعر دا بشوکاو او دویم دا چې تمه حدابا ختمو او په دې کې چرابانه ارس کیږي کیږي عرب خو چې ودل وي خبرو کړو بيټي غیرت منو کلک شپ دې مو ما حدا لوزه وک الله چې وب قانون او نظام کل کل لا ذا حق د پارا چر تفاجر کافر را پاسه امر غریش او دیږي نبسوي زم مر غري او حديث کی رضی الله ل یؤید ھذا دین برجل الفاجر الله کل کل یو فاجر به دین سره پالسی اور اپورت مرغریش د حق پلات او دی د شی واقعیات کل چ سره د حق بیان د دعوت میدان کې کار کيده شی واقعیات ډیر وی الله پاک د ځړې موځ باندې کې او داس باندې کې چرتب چرشي مرسي چرتب بيتي نه موځ بم نه بيجني एकदम په حقدري دا الله پاک قانون دی نظام بس دې مشوره وکړه چې دا শিকو چې سباله بزو او حرم کې به دا خبره کړو همت کلیم به سوکی نو زه هر ورته یې زبم ځکه دا خوې خړای دی کله چې خبره شروع کوه او تاسو ورا سره تایید وکړي دې سحر حرم کې هوادیناس توما کې والا خیر خېروګا ناس وګبې شپې ویلا ګوري پهلټېمه معلومه مې بزه ورځ د زوهر دا شوکل چې خېستې کپڑے وا جوړي بیت الله تنا وتل خې بیت الله ن طواف دا نور یاران ناس یې بوجهل یو یو بل داس او د خپل مرګریم کې دی او قابل خو ناس طواف چوک نوراګې به حرم کې پتی زوا اوسوي یا اهل مکه انا اکلو طامو نلبسو سیاب و بنو حاشم حلقا منگئے مکی والاو خوراکس کا کو کپڑے اغندو او بنو حاشم دے تباو بربچ ولا یباو ولا یبتاو منهم ایسر دے خریدو فروخ نکی تخو در لے ظلم دے واللہ لعقدو حتی تشکو حاضی صحیفت القاتع تزالیم اسمن ترا وپارامنے کینم چې دا پانا نه دا بشلوم پس خبر یو کړی چې دا وکړه جهل ملک سے ابن اسو اپیرا سے بد شو غصہ شو اور ته کا زبتو الله لا تشو درو وې ته نشې شلوری په کې خپل را پاسی د مرګ لري زما بن اسود اوتوي انت والله اعظم تغړ درو جنې مارو زینا کتابتا حیث و کتبت مون پا دیلی کلو بس دا چی دا خبر را اغا ترپنا بل را پاسید ابل بختری اون وی صدق زمع نزمع صیح خبری که لا نرزمع کتب فیها و لا نقیرو بیه مون پی رازیم نیو او دا دی اقرارم نکو موتم بنی عدی را پاسید اغا و تاوی صدقتو صدقتو ما صدقتو ما تاسو دوار رشته وی و من قال غیر داری ادینه بغیر چې څوک یو دروغ وی بس دې خبره باندې ابو جهل باندې سره څه څه کدام مشره سره یو بس دغره هشام بن عمرو دا خبره وکړه د دې په خبره باندې ابو جهل لکه دا سي کوستر ګر شو دا خو مشران کسانی دا خبره وا ابو جهل دا رامي توب یو خبره وکړه نو خو رامي مخيار سره یو سردار اوه هاذا امرون قضیه بلالن تشرف فيه بغیر هذا المكان معلومی کی دا دا دې څه اتفاقی نه دي دا مخک مشورې شي وي او بل ځکه شي وي په بارحال خبره اوس نکه دا په ځی اواز پورته کو نور خلک هم پکې را ہوئی دا خویشتیا وي بس مرګ لري جوړ شي دل تبل الله دا څه وکړه چې معجزه د نبی علی سلام ښکارش ابو طالب راغله واغم بیت الله کې ناز نور خو به یې کاټو خو مطلب او جان شمونه کله هم سردار نور خبره نه خو نه شمونه کول نبی علیہ السلام د دوران کې نه راغله مکه دا بیت الله ته نه راغله کعبه حرمه ابو طالب دا سره غلو چې نبی علیہ السلام د تو ویلو نبی علیہ السلام ته وایي کیدا او معجزه وا کاغس ترغه کاغذ شې دي د ظلم زیاتی لیکلره ناغه باندې وینې نه خطې دی وینې او خوړه صرف د الله نوم په کې نور نه ده اپاتې نه نور وړل شي ابو طالب وسناسته ګوري چې زخه خبره څنګه هغه په فقیدا خبرم بکیراله ابو طالب هم ظلموند اگر مکیوالاته خلکو یو خبر ارته کون زماده رواړه یو خبره کړید او ای چې دغه کاغذ وړل شي نو الله خو د دې دن کعبه تعالی ورو اخر وو کولونه نوکه چرته ذمہ دار دا خبر شي نو بهدا ما ختمکه او کله دروغ وی نی نو بالکل دا تاوالکم دی وجه بزی دا واضا کولو تا خدا مکه چې دن نورل لدق سوا کاغذ وینو پڑھلو او دا الله غنوم پکې پات دا الله غنوم پکې څنګه پات دی مکه والا چون کې ظاهر کې خلا منع ک نمو خو چې سلی کو بسم الله بي ریکو نو هغه و الله بے اسم کاللہ ہم دالا فضی پیری کرے ہو دسیزا علیمان مخواب دالا دا پیغمر خلاب معاہدہ کے انوم دے دالا لیدی بے اسم کاللہ ہم نا دالا غنوم پاتے ہو با. برحال نیسر چی دیو کتل بے دروازے کولو کڑا د کاغذ حالتوں دا غسیو برحال معاہدہ دا ظلم غتمش و خلقم متاثیر و چې کم زدیان سرداران و غیرو ناغی دا خبره پراپګاندا جوړه اوه هو هو غټ ساحره ده دونه تریخه او ته زهر ادا زهر ده چې پسمکه کینکیو کی اسمان کینکیو کی بارښوانه اثر کې ازديان به دي طریقه باندې فشای او په دې الله رب العزت دغه واحد د ظلم زیاتی ختم کړه او دا ما حدا چې کړه ختم میدان او دا د نبوت لسم کال دا. لسم کال د نبوت بہرحال دا یو سوشل بایکاټ وه چې شریفه باندې وا په نبی عليه السلام او داغه په خاندان دغه شبې بتالعلم نشې دکر وروت نو دې دوران کې دې ډېر سخت ملو شي ابو طالبم بوډا سړی او سو دقه او جلې تیرک نبی مارشه یو او دا وخت یې عمرم ډېر زیات نو دې دا سوچو کو چې دا ب تعالب اکتییاو کالو تهسییدلی سړی دی سبا له به مړي او د محمد طبباصلله سلاممون سې خلک وي چې وګوره تری ی ته نو شوې ترشته نوسه د سره او دشمنی پای نوراضای چې ور شو او د سره یو ویرې خبره وړ نو یو ووف د برابر کو بیا راله د د محې ختمېدون نه کسانو په د واپه مشور بک ابو جحل و طبع ابن ربیع دارن شعبا او دارن امی ابن خلف او ابو صوفیان دار طول کسان پاگی دارالن ابو طالب تاوی تا بودا شوی او دریکال دا حالاتا مشور تا بیمارا میں نمونگ تا لراغلیو او تزمونگ مشره تا تا مصیبتون رسیده لی او دا سمسالی چه جوڑه شوی نز استادار د اللازه خدائش کل غواړي چې د اختلاف ختم ولغړي درواره دې دا منی کا نه دې مون سرکار لری نه بد سرکار لرو او مون بد نه بنشوده دې زمونه بنشي دې دې زمون, دی زمون په دین کې کار نه لری مون بد د پ دین کې کار نه لرو او تم شرشاو یو س شرطونه په مونږو په دکې دا, دا چې اتفاق راشي او دا خبره ختم شي مقصد دا و چې نه کنه دعوت بنشي کنه ابو طالب نبی علیہ السلام روغس و تاوی دا دا دی قوم مشران راغلی خبرې سا خبری کئی دا مطالبه دا چې د دا دی خدایانو و علیہو عیب مو آیا دی بس بند شو و شه قلار شا دی سرکار مل را بس پلی با دا تخپل کارزان لکاوا نبی علیہ السلام چواری دا نبی علیہ السلام بطوی انی اوری دو من هم زمان دی اراده دا سا مطالبه دا یادا سی الفاظ مر چه الا ادعوهم يعم لما هو خير لهم اى تر زد بي ولي اي خبر تنرا بلم شي دي پار پک خير او फायदा دي خیر خير خبره کوم پریمان مشرکان حیران ابو جهل خوده مشره اوگه نو جهل و ما هي و ابيك لن نريكمها لا نطيكها وعشر امثالها لەس خبر خو بدیمونو چې مشریه او اوته دادا چې عرب بسا سقولرایش عجم بتا سو سولا ټکسر کوي تاسو په مشری مې لوشي د عرب رب. او یقینا دادا الله پر دی دین اسلام او غلبی د دې کې وداسه د ملو شو کنه نبی له اسلام او صحابه کرام نبی عليه السلام مان نوب وتقولون تاسو بداکلمه وایې چې لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونهه او داخپل خدایان بپرېره دا چې ایوري دل چېلکدا هو سره وغه لګیا دې موږ له دعوت راکې نو پدی دیوه چې خاصه اراده دارا چې موږ دا دون غن خدایان دی او خو دې شي او قران دغه تذکرہ سورته اسوات کې کړه ده وان تلکل ملغ منهم انم شوسبرو علی الهتکم ان هاذا لشیرات ما سمعنا بهذا في ملت اخيرا ان هذا الا اختلا او دا رنګ دې میرو ان هذا ان هذا لشن عجاب د اردون غن خدایان یو خدای ګرځي دی زمون سيراديه مطالوی زی چزو دا خبر مون پخوانی خواني دین کې د پلار دې کوم شران نه دی وړېدل او دا د ځانم مسئله نوې جوړې کړې ناشنا خبرې کوي او زه خپل خدایانو وقل زود دینو رائټینګ کې په 1 لک مدد دي زنه دی لا ځديان هو نبی عليه الصلاه والسلام بیا موږ خپل دعوت او کار جاری شاته دی په سی بیا نور حالات ان شاء الله بیا